Озвучено Книжкова Хмаринка Дякую, що підтримуєте канал. Приємного прослуховування. Розділ 21 Приблизно в той час, коли Мишеня і Шнобелю перше невдало шукають невеличку дорогу і знак «В'їзд заборонено», Джек Сойер чує набридливий дзвінок мобільного телефону. Він сподівається, що телефонує Генрі Лайден – який хоче повідомити йому нову інформацію з приводу записаного телефонного дзвінка на 911. Звичайно, було б чудово, якби він його впізнав. Проте Джек навіть не сподівається, що Генрі розпізнає голос. Рибак Бернсайт приблизно того ж віку, що й поці. До того ж, Джек не думає, що старий лиходій проводить помітне соціальне життя чи тут, чи на територіях. Єдине, що Генрі може зробити... Це завдяки своєму витонченому слуху почути в голосі Бернсайда особливі нотки і описати всі нюанси, які він вчуває у ньому. Якби ми не знали, що Джек вірить у властивість свого друга чути нюанси і відтінки голосів інших людей, то нам могло би це видатись чимось а як, приміром, віра в магію. Джек сподівається, що, відпочивши та набравши сил, Генрі Лайден зможе дізнатися щонайменше одну чи дві ключові деталі в цій історії, або якусь відмінну ознаку, що звузить коло пошуків. Для Джека цікава будь-яка інформація, отримана від Генрі. Якщо телефонує хтось інший, то він планує закінчити розмову якомога швидше. Голос, який відповідає на вітання, змушує його переглянути свої плани. Фред Маршал хоче поговорити з ним, але Фред такий збуджений і говорить так незв'язно, що Джек вимушений попросити його пригальмувати і почати спочатку. «У Джуді знову зрив», каже Фред. Джуді бурмоче і марить. Вона стала такою ж навіженою, як раніше, дереться зі стінами. «О, Боже, вони одягли її в гамівну сорочку, і від цього вона божеволіє ще більше. Вона хоче допомогти Таю, це все через той запис». «Господи, це просто нестерпно. Джеку, містер Сойер, я знаю, що говорю безладно, але я справді хвилююсь». «Ви ж не хочете сказати, що хтось прислав їй запис дзвінка на 911?» – каже Джек. «Ні-ні, який це ще запис на 911?» «Я кажу про запис, доставлений сьогодні в лікарню. Він був адресований Джуді. Вони дали їй послухати його, ви можете в це повірити». «Мені хочеться задушити лікаря Шпігельмана і ту медсестру Джейн Бонд». «Що з цими людьми?» «Прийшла касета, вони кажуть. О, чудово, вам прислали послухати касету. Тримайте, зараз принесемо магнітофон». «У психіатричному відділенні?» «Хіба не можна було хоча б прослухати її перед цим?» «Послухайте, хай би, що ви зараз робили, я буду вам безмежно вдячний. Якщо ви дозволите заїхати за вами і поїдете зі мною туди, ви могли б з нею поговорити». «Ви єдиний, хто може її заспокоїти!» «За мною не треба заїжджати, тому що я вже в дорозі. Що було на касеті? Я не зрозумів!» Фред Маршал починає говорити набагато чіткіше. «Чому ви їдете туди без мене?» Якусь мить подумавши, Джек говорить йому цілковиту брехню. «Я подумав, що ви, мабуть, уже там. Шкода, що це не так. Думаю, мені вистачило б глузду, щоб послухати плівку, перш ніж вмикати її Джуді. Знаєте, що то був за запис?» «Рибака», – каже Джек. «Звідки ви знаєте?» «Він великий любитель таких трюків», – каже Джек. «І що було в тому записі?» «Скажіть мені, і я вам скажу. Я знаю лише те, що зміг зрозуміти зі слів Джуді, і те, що згодом мені розповів доктор Шпігельман». Голос Фреда Маршала починає тремтіти. «Рибак дражнив її. Ви можете в це повірити, він казав. Твій маленький хлопчик дуже самотній. А тоді ще щось на кшталт». Він просить і просить, щоб подзвонити додому, привітати зі своєю матусею. Джуді казала лише, що в нього дивний іноземний акцент, чи то дефект мови, чи то що. Але його спершу було нелегко зрозуміти. А тоді він каже, «Скажи привіт матусі Тайлере!» І Тайлер… Голос Фреда переривається. Він змушений боротися з емоціями перш ніж продовжує. Тайлер, ох, Тайлер був дуже пригнічений, він кликав на допомогу. Фред робить довгу паузу. Джек чує глибокий вдих. «І він плакав, Джеку, він плакав!» Фред більше не в змозі тамувати свої почуття. Він плаче відверто, не стримуючи емоцій. Джек слухає позбавлений гордості безпорадний плач людини, в якої гори і сум замінили всі інші емоції. І він усім серцем тягнеться до Фреда маршала. Ридання стишуються. «Вибачте». Іноді я думаю, що в гамівну сорочку одягати треба мене, і на цьому записурвався. Тоді він знову говорив якусь мить Фред просто голосно дихає, намагаючись дати раду думкам, вихвалявся своїми вчинками. Будуть шефи бивства, а після того знову і знову ви всі ще матимете смог сим назолодитись, процитував мені Шпігельман. «Діти Френчлендінга виляжуть, як пшениця в полі. Виляжуть, як пшениця. Хто так говорить? Що це може бути за людина?» «Хотів би я знати», – каже Джек. «Можливо, він говорив з акцентом, щоб звучати ще страшніше. Чи щоб змінити свій голос?» «Він би ніколи не маскував свій голос», – думає Джек. «Він надто пишається собою, щоб ховатись за акцентом. Мені доведеться забрати плівку з лікарні та послухати її особисто». Я передзвоню вам, щойно матиму якусь інформацію. І ще одне, каже Маршал. Я, мабуть, припустився помилки. Близько години тому заходив Вендел Грін. Усе, що пов'язано з участю Вендела Гріна, це автоматично помилка. То що сталося? Він неначе все знав про Тайлера, і йому було лише потрібно, щоб я все підтвердив. Я подумав, можливо, йому розповів усе Дейл чи поліцейський штату. Але Дейл не оприлюднив би цієї інформації, чи не так? Вендел має мережу інформаторів, які постачають йому новини. Усе, що він знає, він дізнається від них. «Що ви йому сказали?» «Практично все», – каже Маршал, у тому числі і про касету. «О, Боже, я такий дурень!» «Але я подумав, що в тому немає нічого страшного, адже все одно все випливе рано чи пізно». «Фреде, ви казали йому щось про мене?» Лише те, що Джуді довіряє вам, і ми обоє вам вдячні за допомогу. Ще я сказав, що ви, можливо, провідаєте її сьогодні після обіду. Ви щось згадували про бейсбольну кепку Тая? Думаєте, я вже зовсім схиблений? Наскільки я розумію, це якось пов'язано з тим, що пов'язує вас із Джуді. Якщо я сам нічого не розумію, то як я можу розповідати про це Венделу Гріно? Принаймні, я змусив його пообіцяти, що він триматиметься подалі від Джуді. Я чув про його бездоганну в лапках репутацію, але мені здається, що це перебільшення. Ви сказали йому вдосталь усього, каже Джек. Я буду на зв'язку. Коли Фред Маршал вішає слухавку, Джек набирає номер Генрі. Можливо, я заїду трохи пізніше, Генрі. Я їду до лютеранської лікарні округу Френч. Джуді Маршал отримала касету від рибака. І Якщо мені дозволять її забрати, то я тобі її привезу. «Там щось дуже дивне на цій плівці, як я розумію записаний голос з іноземним акцентом». Генрі каже Джеку, що не варто поспішати. Він іще не слухав перший запис і тепер зачекає, доки Джек привезе другий. Він може почути щось корисне, якщо прослухає їх разом для порівняння. Принаймні він зможе сказати Джеку, чи це голос однієї тієї ж самої людини. І не хвилюйся за мене, Джеку, скоро заїде місіс Мортон, щоб відвести мене на Кейді Сьогодні на Джорджа Редбуна чекає ласий шматок шість чи сім реклам по радіо. Коли сьогодні ввечері ви захочете запросити свою кохану, свою любу, свою подружку, свою дружину, свою найкращу подругу на м -м, чудову вечерю, навіть сліпому очевидно, щоб виразити почуття своєї пасії. «Вам не знайти кращого місця, ніж Ріп-Кріп у Зенабадді на Саус-Вобаш-стріт, у прекрасному місці у центрі Ла-Рів'єр». «Пасі!» «Не звертаю уваги, це всього лише новий жарт Джорджа Редбуна». Сміючись, Джек говорить Генрі, що вони побачаться пізніше і розганяє свій Рем до швидкості 70 миль на годину. Що б сказав на це Дейл, виписав би йому штраф за перевищення швидкості. Він не заїжджає на стоянку, а паркується просто перед лікарнею. Джек чвалом мчить через тротуар. В думках у нього лише території та Джуді Маршал. Справа просувається, набираючи темп, і в нього з'являється враження, що коло звужується навколо Джуді. Ні, навколо нього і Джуді. Рибак обрав їх цілеспрямованіше, ніж свої перші три жертви. Емі Сент-Пір, Джонні Іркенхем і Ірма Френо – це просто були діти приблизно одного віку. На їхньому місці могли бути будь-які інші три дитини. Проте Тайлер – син Джуді Маршал, і це вирізняло його серед інших. Джуді бачила території, Джек подорожував ними, а рибак жив там так само, як клітина раку живе в здоровому організмі. Рибак прислав Джуді касету, Джеку – жахливий подарунок». У тенці Френо він зрозумів, що Джуді – це ключ і двері, які цей ключ відмикає. Куди ж іще можуть вести ці двері, як не в потойбіччя Джуді? Потойбіччя. Боже, як гарно. Можна навіть сказати прекрасно. а а разом із цим словом з пам'яті виринає обличчя Джуді Маршал. З появою цього обличчя двері в його уяві, двері, що належать йому і лише йому, відчиняються. На якусь мить Джек Сойер зупиняється. Він застигає в шести футах від входу до лікарні. Його охоплює пригніченість, страх і радісне очікування. Через двері в його свідомості лідться потік незв'язних образів. Зупинене колесо огляду, копи Санта Моніки ходять колами за жовтою поліцейською стрічкою. Вогні, що відбиваються від лисини чорношкірого чоловіка. «Так». Голомоза голова чорношкірого чоловіка, яку він менше за все хотів бачити, а точніше страшенно не хотів, остала перед його зором, з'явилася знову. Була гітара, але була вона в іншому місці, належала чудовому, який наполегливо благав про підтримку безутішному спіді Паркеру, благословенному богом, проклятому богом, вподобаному богом спіді, який торкався струн і співав. «Джек-мандрівник, мандрівник-джек, Довго йтимеш ти туди, довше ще назад йти!» Світи обертаються навколо нього. Світи всередині світів, і світи поруч із ними відділені тонкою мембраною, яка складається з тисячі тисяч дверей. І треба лише знати, як їх знайти. Тисяча тисяч червоних пір'їн, крихітних пір'їн вільшанки – Сотень вільшанок залетіли крізь одні такі двері Спіді. Спіді, дякую за вільшанку і за сині яйця вільшанки, як співалось у пісні «Вставай, вставай, не будь соньком» чи «Вставай, вставай, не будь дурком». Джек чує божевільне, але не таке вже й геніальне ревіння Джорджа Редбуна. Навіть сліпому очевидно, до чого все це йде хитрунька. Та невже, у голос промовляє Джек. «Дуже добре, що старша медсестра Джейн Бонд, наглядач Бонд, агент 000, не почула його. Вона сильна, але водночас несправедлива. Якби раптом вона зараз опинилась поруч, то наділа б йому наручники, дала б заспокійливі і за допомогою тих ліків поселила б його у своїх володіннях». «Я знаю те, чого ти не знаєш, давня приятелько. Джуді Маршалл має двійника» і цей двійник уже давно шепоче їй крізь стіну. Воно й не дивно, що врешті-решт вона почала кричати. Рудий підліток у футболці з написом «Бейсбольна команда вищої школи Ардена» буквально штовхає двері за шість футів від Джека і кидає на нього нашорошений, збентежений погляд. «Боже, дорослі такі дивні, говорить цей погляд. Хіба це не чудово, що я ще дитина?» Оскільки він лише старшокласник, а не працівник психіатричного відділення, він не надіває на нашого героя наручники і не дає заспокійливі, відвівши в карцер. Він просто спрямував погляд на божевільного і йде далі, хоча й з відтінком настороженості. Це все через двійників, звичайно ж. Дорікаючи себе за дурість, Джек постукує кісточками пальців по голові. Він мав би побачити це раніше. Він мав одразу зрозуміти якщо в нього й було якесь виправдання, то це те, що він відмовлявся думати про цю справу, незважаючи на зусилля Спіді розбудити його. А потім він надто зосередився на рибакові аж до сьогоднішнього ранку, аж доки він не побачив свою матір по телевізору в сент Бар. У нього й близько не виникало думки про двійника монстра. У дитинстві Джуді Маршал, її двійник, розмовляв із нею крізь цю мембрану між двома світами. Через дедалі більший неспокій за останній місяць її двійнику довелося простягти руки крізь мембрану і сильно потрясти Джуді. Оскільки Джек єдиний у своєму роді і не має двійника, аналогічне завдання лягло на плечі Спіді. Тепер усе стало на свої місця. Джек не може повірити, що йому знадобилось стільки часу, щоб помітити закономірність. Саме тому... Його обурювало все, що заважало просто стояти перед Джуді Маршал. Джуді це шлях до її двійника, до тайлера і до знищення рибака та його партнера на територіях, творця диявольської палаючої споруди, яку ворон на ім'я Горк показав тенсіфрено. Хай там що відбудеться сьогодні у відділенні Ге, це змінить світ. Серце вистукує в очікуванні. Джек залишає яскраве сонячне світло і поринає у блідо-жовтий простір величезного вестибюлю. На стільцях так само багато пацієнтів у халатах. У дальньому кутку лікарі обговорюють, можливо, діагноз особливо важкого пацієнта, а, можливо, майстерне попадання в десяту лунку в клубі в Арден Кантрі. Ті ж золотаві лілії люб'язно підводять розкішні голівки перед сувенірним магазином. Тут усе так, як було минулого разу, і це заспокоює Джека. Він пришвидшує кроки поспішає на зустріч із непередбачуваними подіями, які чекають на нього на п'ятому поверсі. Той самий нудьгуючий адміністратор дає таку ж, а можливо й ту саму зелену картку з написом «Відвідувач». І запитує, чи він родич, чи ще один погляд на картку медичний професіонал. Джек визнає, що ні те, ні інше. Але якщо Молодик повідомить медсестрі Бонд, що містер Сойер хоче поговорити з місіс Маршал, то вона гарантовано відчинить неприступні металеві двері та впустить його всередину, оскільки це так чи інакше вона зробила вчора. Дуже добре, якщо так і було, відповідає Молодик, але сьогодні медсестра Бонд аж ніяк не відчинить двері і точно нікого не впустить, тому що сьогодні її немає на чергуванні. «Але хіба вчора містер Сойер приїжджав провідати місіс Маршал не з одним із її родичів? Скажімо містером Маршалом». «Так, якщо необхідно, то можна проконсультуватися з містером Маршалом. Скажімо по телефону, і він у манері гідній похвали переконає Молодика, що містера Сойера треба негайно впустити». «Можливо», – погоджується Молодик. Але правила лікарні вимагають, що немедичний персонал, який перебуває на таких посадах, як він, має отримувати дозвіл на зовнішні телефонні дзвінки. І від кого поцікавився Джек? Можна такий дозвіл отримати. Від виконуючої обов'язки старшої медсестри, медсестри Рек. Джеку, якого, здається, зараз іскри з очей посиплються, говорить Молодику, щоб той покликав неперевершену медсестру реки, отримав дозвіл, а далі нехай усе буде, як скаже містер Маршал, чоловік їхньої пацієнтки. Ні, Молодик не бачить на це ніяких підстав, оскільки він вважає, що це нікчемне витрачання часу і сил. Містер Сойер не член сім'ї місіс Маршал, тож неперевершена місіс рек нізащо не дасть йому дозволу. Гаразд, каже Джек бажаючи придушити цього дратуючого нікчему. «Можливо, піднімемось адміністративними сходинками? Лікар Шпігельман є десь тут?» «Можливо, – каже молодик, – звідки мені знати? Лікар Шпігельман переді мною не звітує». Джек показує на телефон на столі. «Я не кажу, що ви маєте знати, я кажу, що ви маєте дізнатися. Телефонуйте негайно». Молодик, схилившись над телефоном, закотивши очі, Натискає дві кнопки з цифрами і повертається спиною до кімнати. Джек чує, як він бубнить про Шпігельмана, зітхає, а тоді каже. «Гаразд, з'єднайте мене!» Після з'єднання він бурмоче щось, згадуючи ім'я Джека. Те, що він чує у відповідь, змушує його різко випростатись і, вирячувши очі, подивитись через плече на Джека. «Так, сер, він зараз тут, так, я скажу йому!» Повернувшись, веде далі. «Лікар Шпігельман зараз прийде сюди!» Хлопець, йому не більше двадцяти, відходить назад і встромляє руки в кишені. «Ви той коп?» «Який коп?» – запитує Джек, досі сердитий. «Той, що приїхав з Каліфорнії та заарештував містера Кіндерлінга?» «Так, це я. Я із Френчлендінга, я був шокований, як і все місто. Ніхто не міг би і подумати, містер Кіндерлінг. Ви жартуєте, було важко повірити, що така людина може, ну, вбивати когось. Ви його знали?» «Ну, в місті такому, як Френчлендінг, усі так чи інакше знають одне одного. Ми з ним лише кілька разів віталися. Я знав його дружину. Вона була моєю вчителькою в недільній лютеранській школі на горі Хеврон». Джек не може стриматись, щоб не засміятись. Він сміється над абсурдністю, що дружина вбивці викладає уроки в недільній школі. Пригадавши ненависть, з якою дивилась на нього Ванда Кіндерлінг, під час оголошення вируку її чоловіку – він перестає сміятися, але надто пізно. Він бачить, що образив молодика. Якою була вона, запитує він, як вчителька. Звичайна вчителька, каже хлопець. Він говорить сухо і ображено. Вона змусила нас визубрити всю Біблію. Він повертається і бурмоче. Дехто й досі думає, що він цього не робив. Що ви сказали? Хлопець трохи повертається до Джека і дивиться на коричневу стіну перед собою. Я сказав, що дехто досі думає, що він цього не робив. Містер Кіндерлінг. Вони думають, що він потрапив у в'язницю, тому що був маленькою людиною в маленькому місті та не мав ніяких зв'язків. Дуже погано, каже Джек. Хочете знати справжню причину, чому містер Кіндерлінг потрапив у в'язницю? Хлопець цілком розвертається і дивиться на Джека. Тому що він був винен у вбивстві, до того ж зізнався в цьому. Ось чому. І все тут. Двоє свідків бачили його на місці злочину, а двоє інших людей бачили, що він летів у Лос-Анджелес, хоча сказав усім, що летить у Денвер. Після цього він сказав «Гаразд, я це зробив. Я завжди хотів знати, як воно вбити дівчину». От одного дня я зрозумів, що більше не можу стримуватись, тож вирушив у далеку подорож і вбив двох повій. Його адвокат намагався довести його неосудність. Але суд присяжних на слуханнях не підтвердив цього, і він відправився у в'язницю. Хлопець схиляє голову і щось мимрить. «Я не почув», – каже Джек. «Є багато способів змусити людину зізнатися», – ледь чутно повторює він речення. Чуються кроки в коридорі. Замить огрядний чоловік у білому халаті, в окулярах з металевою оправою і з борідкою простягає руку Джекові. Хлопець відвертається. Можливості переконати чергового, що він не вибивав, зізнання у Торнберга Кіндерлінга уже немає. Усміхнений чоловік у білому халаті та з цапиною борідкою хапає Джека за руку. Відрекомендовується як лікар-шпігельман і говорить, що радий познайомитись із такою видатною особистістю. Видатною особистістю – дурною особистістю, думає Джек. Усього за крок від лікаря чоловік, якого досі Джек не помічав, виходить вперед і каже… Агов, лікарю, знаєте, що було б чудово. Якби містер знаменитість і я поговорили з леді разом, удвічі більше інформації за наполовину коротший проміжок часу, ідеально. Джека нудить. Вендел Грін хоче приєднатись до нього. Привітавшись із лікарем, Джек повертається до репортера. Що ви тут робите, Венделе? Ви пообіцяли Фреду маршалу, що триматиметесь подалі від його дружини. Вендел Грін здіймає руку вгору і виступцем іде назад на п'ятках. Ви сьогодні спокійніші, лейтенант Соєр. Сподіваюся, ви не збираєтесь знову використати заборонені прийоми відповідно старанного працівника преси, маю зазначити, що мені вже набридли напади поліцейських. Лікар Шпігельман, насупившись, повертається до нього. Про що ви, містере Грін? Учора. До того, як той коп збив мене з ніг своїм кишеньковим ліхтариком, лейтенант Сойер ударив мене в живіт фактично просто так. Йому пощастило, що я розсудлива людина і не подав позову. Але знаєте що, лікарю, я цього не зробив, бо вірю, що було б набагато краще, якби ми співпрацювали один з одним. Послухавши цю егоїстичну промову лише наполовину, Джек думає, а дідька, і дивиться на молодого чергового, чиї очі світяться ненавистю. Усе втрачено. Тепер Джек ніколи не переконає хлопця, що він не катував кіндерлінге. До того часу, як Вендел Грін закінчує свою промову, Джека діймає його показна улеслива привітність. «Містер Грін запропонував мені відсоток з доходів від продажу фотографій тіла Ірми Френо», каже він лікарю. «Те, що він просить, зараз неможливо. Містер Маршал попросив мене, щоб я прийшов сюди і зустрівся з його дружиною» а від містера Гріна він отримав обіцянку, що той не приходитиме. «Можливо, частково це правда», – каже Грін. «Як досвідчений журналіст, я знаю, що люди часто кажуть зовсім не те, що мають на увазі, а тоді врешті-решт шкодують про це». Фред Маршал розуміє, що історія його дружини випливе рано чи пізно. «Та невже! Особливо у зв'язку з останнім повідомленням рибака», – каже Грін. Цей запис доводить, що Тайлер Маршалл – четверта жертва, і якимось дивом він досі живий. Як думаєте, наскільки довго таке можна приховувати від людей? Хіба ви зі мною не погоджуєтеся, що треба дати можливість матері хлопчика пояснити все особисто? Я відмовляюсь брати в цьому участь. Лікар супиться на Гріна і дивиться на Джека упередженим поглядом. «Містер Грін, я зараз вижену вас із лікарні». Я хотів би обговорити кілька питань з містером Сойером наодинці. «Чи дійдете ви з лейтенантом згоди з приводу вашої співпраці, це ваша справа? Я, звичайно ж, не дозволю спільне інтерв'ю з пацієнткою. Так само я не впевнений, чи варто говорити їй з лейтенантом Сойером, вона спокійніша, ніж була сьогодні зранку, але ще досі немічна. Найкращий спосіб для неї впоратися з проблемою – це дати їй можливість виговоритись», – каже Грін. «Замовкніть, негайно, містер Грін!» – каже лікар Шпігельман. Друге підборіддя за цапиною борідкою набуває теплорожевого відтінку. «Що ви хотіли в мене запитати, лейтенанте? У вас є свій кабінет лікарю?» «Так. Чудово, мені треба півгодини, а то й менше, щоб поговорити з місіс Маршал у безпечному тихому місці, у якому наша розмова буде цілком конфіденційною. Ваш кабінет – це, мабуть, те, що треба. У відділенні надто багато людей, і там неможливо поговорити» щоб тебе не перебивали або щоб розмову не підслуховували інші пацієнти. Мій кабінет, каже Шпігельман, якщо ви не заперечуєте. Ходімо зі мною, каже лікар містер Грін, ви, будь ласка, відійдіть до стійки, щоб ми з лейтенантом Сойером могли пройти в коридор. Як скажете, Грін глузливо вклоняється і рухається до стійки легко, неначе наче підтанцьовує. «Під час вашої відсутності я впевнений, що в нас буде про що поговорити із цим гарним молодиком». Посміхаючись, Вендл Грін опирається ліктями на стійку і спостерігає, як Джек разом із лікарем Шпігельманом залишають кімнату. Вони прямують, вистукуючи виставеною плиткою на підлозі, і зі звуків можна зрозуміти, що вони вже десь на середині коридору. Тоді настає тиша. Досі посміхаючись... Вендел повертає обличчя і бачить, що черговий вирячився на нього. «Я завжди читаю ваші статті, – каже хлопець. – Ви справді дуже добре пишете!» Посмішка Вендела стає блаженною. «Гарний і розумний! Яка вражаюча комбінація! Скажи мені своє ім'я!» «Ітон Еванс?» «Ітоне, в нас не так багато часу, тож давай швиденько. Як думаєш, пристойні члени преси повинні мати доступ до інформації заради суспільних потреб?» пак. Чи погоджуєшся ти зі мною, що поінформована преса – це одне з найкращих бойових знарядь проти таких монстрів, як рибак? Вертикальна зморшка з'являється між бровами Ітана Еванса. Одне з бойових знарядь? Дозволь мені пояснити. Чим більше ми знаємо про рибака, тим більше в нас шансів зупинити його. Хіба ні?» Хлопець киває і зморшка зникає. «Скажи, як думаєш, лікар дозволить Сою розкористатись його кабінетом?» Думаю, так, каже Еванс. Але мені не подобається те, як працює Сойер. Йому притаманна поліцейська брутальність. Так, наприклад, коли вони б'ють людей, щоб здобути зізнання, це брутально. У мене ще одне запитання до тебе. Точніше, два запитання. Чи є якась комірчина в кабінеті лікаря Шпігельмана? І чи є якийсь спосіб, щоб потрапити туди не через цей коридор? Оооо, тьмяні очі Еванса вмить загоряються розумінням. «Ви хочете послухати, послухати і записати». Вендел Грін поплескує по кишені, у якій лежить диктофон. «На благо суспільства в цілому, Господи благослови їх усіх і кожного». «Ну, можливо, – каже хлопець, – але містер Шпігельман він...» Двадцятидоларова купюра, складена навколо другого пальця правої руки Вендела, якимось дивним чином там з'являється. «Дій швидко, і лікар Шпігельман ніколи ні про що не дізнається. Гаразд, Ітане?» Ітан Еван схапає купюру з рук Вендела і швидко веде його за стійку, біля якої відчиняє двері і каже «Давайте, швиденько».